Zumalacarregi Museoa y Radia. Radio Museo Zumalacarregi. Astiralero bezela XE Xabier Kerajeta datorkigu lakarregi museo horretatik arratsaldean Xabier. Arratsaldean. Eta uste dut gaur eta aspaldiko partez, emakume batekin zatu zela. Edo emakume bate orkestea. Bai, hori da. Martina Ibaibarriega Bilbao Terran 1700 larogita marrean jaioa. Zo mm -hmm. berri gutxi daukagu baina bueno emakume batekarri nahi genuen. Lendabiziko programan emakume batekin hasi ginen, baina ezken honekin, ala, emakumea sartu dugu eta ya libratu gara, ezka, ezpaik bestirik aurkitzen, eta, bueno, mm -hmm. merito handiko emakumea ere bazen, mogel idazlea, baina, bueno, honekin, bueno, nik uste dut horrexegatik anere emakumea delako, eta sal huespen bat ere aukera ona dela hitz egiteko. Bueno, eta e, zergatik, e, iritsi zaigu ba, Martina Ibai Barriaga honen, e, Berri. Ba, Zer egin zuen emakume honek edo? Idazlea emakume idazlea izatea baldin bezen zaila, onen asko zere zaila gozen. Militarra izan baitzen, militar koronela izateraino ere iritxe baitzen. Eta nolatan hori, hori bai dala bitxik bat, eh? Bai, baina bueno, bere kondizioa eskutatuz jakina. E, asize, bueno, egiasan berria hundi egirik ere ez daukagu, mila ezortzirion da bere datzean bilbon, bere, aita farmazia bat, botika bat zeukan, eta, bueno, ba, justu soldado napoleonikoak eta soldu sartu sartuzinen, ba, sartuz ziren, soldado frantzesaiek, familia hilzioten, Ara. eta dirudinez dunez, ba, mendekuz edo, ba, kontua da soldado egin zela, e, ba, gerrilan eta asizen, ba, frantzesen kontra, eta... Ta, esan duzut bere kondizioa eskutatuz, hau da. Ba, ba, e, kara, e, emakumea e, e, ezungo... bueno, eh estreet pentsatzen dut E, ez dakita arropaz eta gizon jantzi eta bueno ez dakito sondo norengo zen baina oso ondo egin omen zuen zenez bakarrik soldatu ba hori graduazioan eta igotzen joan zen eta azkerean koronel izateraino iritsi zen ba, Gerra hau bukatu baino lehen nire izen gazteizko batalla famatu hartan Era, zetzen ondo mozorrotu bakarrik eh, denei mm -hmm. iruzurregituko moduan baizik eta bere soldadu paperro eri ondo bete zuela ondo ba, baino baino hai, oso beto. soldatu hona Zen, militar bikaino zei urtetan koronel izatera iritsi, sei gutxiago bedetzian hasi ama iruan bokatu zen gerra. Hau, ez du tu... zen, eh? Ez takia, ez du ez. Honek ezango zen, letze txarra seguraski, bai, oso fememinoa, femeninoa edo alako zerbait emea, emakume mm -hmm. emea, seguro, etzen izango. Mm, zaitziruitzen. Baina, bueno, kontua da, zauritu zutelako, zara gozan, ba, orduan klabilustu zuten zen, datzeko, eta orduan deskubritu zuten, emakume ezela. Mm Hori, -hmm. e, antzeko zerbait gertatu. Eh era uso catalinarekin? Antzeko zerbait da, bai. Ora, bueno, monja hibile zen, eskapo edo bueno, aterain zen andikan eta bai, bere kondizioa eskutatuz eta azkenean bai deskubritu zuten. Ura, ere makume arrongo gorra zen. Enfin, garaiaetako gizon asko eh bai egitera atreitzen etzirenak egin zuena. Mm -hmm. bai, bai. Bueno, Bakar bakarrik, eh, ez ta kit, hola, Militar eh, bezala, eta hola, mm -hmm. soldaduen artean emakume izan da aurkezteko proba hori bai, gainditzeko, edo, bueno, horre, <risa> horre eta hausartzeko bakarrik behar izan, emakume berezi bat, bai, eh? berezi, edo oso berezi, berezi bat. Eta gero, gainera, pentsatzeko da bere ezikera zedo, etzuela ere, ez, militar bizimoduz eta emakume izan da, prinzipios eta alere oso dogin nomenzun, ze graduazioan igozen, eta gainera graduazioan igozen, gerra garai batean, ez, orduan, erki frogatu berzun borkan eta bazekiela, mm -hmm. eta alaxen, baina klaro, deskubritu zutenian, ba, merito ondiko emakumea Bai, baina ezin zuen segitu, ejerzituan, horrela ez bintzat, uh -huh. eta segitu zuen, baina ezkonduzelako. Ezkonduzelako ah. ofizial batekin, no, bere urdan... menpean egondako batekin. <laughs> Urda, neikoazan eta hori jakitea jakina, ba, bueno, ejerziutik eh, kampora botatzeko, ez da? Re, klaro, emakumeak izin zira uh -huh, ezen ziren ejerziutan egon, inundek ere. Uh -huh. Bueno, gero problemak izan bazituzten, erre gine jartzeko Isabel, gerraren asiera eta emakumea zelako besteak ez dute onartzen eta, bueno, pues, erre izateko eta beste herrietan erre eta izan, ziren, nafarroan bertan ere, uh -huh. ba, pintzazazun militarno launartuko zuten emakume bat. Ulan, e, gero e, ofizial batekin eskondu egintzen, uh -huh. Eta da, kuriosoa da, eres, eri, pentsatzen nuen, ba, gian, ez dakit, horrelako, izaerako emakume batek etzuela, eskontzean pentsatu ere egingo, ez ergatik eskondotezen, euskalo, ez Ba, euskalo, igual ejerzituan segitetzeko, egin zuen, ya. eze, bizimodu hartara edo jaoitua eta etzuela gatu uh nahi. -huh -huh. Egia zain berri ondirik ezta, ez dakigu, eh? Hortik e, aurreraia ba, no izedo non hil zen edo, ez dakigu, segun aski, ondo harakatuta urkituko genuke, Baina, dirudien ez, ja, ez garrantziri. Justo, ba, bitxikeri bat, haipatu egiten dut mm. historia dorek, eta hortik aurrera ez dute, ez dute segitzen. Kuriosua ba, da, ez da, zer, bueno, meritu bat izan zuela biztan da, eta zergatik ez eh, horretan gehiago saiatur. gezurra dirudi, eh, historia edo historia lariak eh, nola, nolakoa diren edo zareten. Ja. <laughs> zareten ez, nik ez dut <laughs> Neu zuregit, guazik eh? gara, eta, bueno, guke hortik atera egin dugu, kasualia ezarkitu benuen, ezpen za. Oh, bai, bai, bai, kurioso bai, da, nola, ba, behar igual Zergatik horrela ikan. Zergatik bastertzen dira horrela, ez da? Ekintza batzuk, pertsonaia batzuk, eta beste batzuk berriz. Ba, behar bada igual, salbo espenazelako, eta orduan historiaren, bastakit, bidean nola baita esateagatik, yeah. ba, bueno, salbo espen bat, baina besterik... Utsune bat zen, nola baitere, ez da? Ba, bai, bitxikeri bat, e, eta gainera, igual gizonak ere nabarmen zituen ust Eman kumia izan da eta korone el, el bos urtetan gehien ez ere, en fin, igual argi uh -huh. agertzen da, en fin, emakume zer gaitik bastertu eta, ordo, gainera, emiretse garramendean, bueno, zuko uh -huh. bantxe bertan kontatu zu ez. Uh -huh. Haber, nola, hori eske etzitzaien, eske metanta etzitzaien bai, bai, bai. gabitzen alako megoa. Ba? Hori hobe izkutatzea. Bai, e Eredu gerta ez dadin inoren tzat, pues, bai, alako zerbait, e, baina, bueno, bestaldetik alako ereduak badira, baina, hori ja erri tradizioan, ez e, historiadoren liburuetan, oiek ere oso tradizioan izan izanetezke, baina beste mudu batera, ez Traizion, eta bestetan ere bai, bai agertzen dela ipuinetan edo romantzetan halako kasua emakume soldadua eta gainera badago bat Euskaraz nik uste dut emakume honetan inspiratu e, egin egintzirena. <gülüyor> Edatu batzu agertzen dira hortxe, ba, bueno ez oso gazterikasi zela, bere ala igozela grauazioan, zauritu egintzutela tardoan erretiratu zela. Mm -hmm. Baliteke hori inspira zitu herri zena Martina hau Ba bera, eten aldea egiteko ordua ere iritsi zaigunez irutzen baldemaz aizu honen bueltan eta iruzketan ez egitu aurretik entzungo duetugu bertsoiek neska soldatuaren ebertsoak Euskari Gratian Arratxaldeko lehen tentazioa Gazteluko kulturetxeak eundoko barrikotea antolatu du larun honetarako Menua, sagardotegikoa tortila, bakalio, perhiloa eta txuleta. Intxaurra gazta eta menbiloarekin guztia bimila pesta. Zatoz larun batean zoltziter dietan, Gazteluko errikulturetseko barrikotera. Etzarada mutuko? Nire iloa Alfredori berriz... Donostiako gure etxeko altzari guztiak guztendizkiot. Hori da suerteazen horako altzaritegi eskuratu behar duen. Ondo ere, jangelako maiak bera bakarrik. Ixo, emakumeok, isilik zaudete, mesedez. Ah, baltzenekizuen haine dertzat dauzka zuen altzari horiek intxauzti mobiliarioan erosi zituela zuen anaia zenak? Ez tagia, non erosi zituela? Intxauztin. Proiektuak ere doan egiten dituzten intchati mobiliarioan. Etan ondago hori? Donostiako errekaldea auzoan, eta baita haaran ere, eta hogeita lau billabbeteteen buruuan ordain dezakezue errekar gurik gabe. Hau, uste dut interesgarri izango zaizuela, ze zuen anaiaren testamentuak aipatu ere etzauzte egiten eta. Nola jazten ziren gure atxuna monen atxona monak.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 duan tazarrakera hori da pasatzen dana baradimundu guzian etxetik uruten eban mariatzeko ian amasei urterekin Eure txora menian, soldatu zaratu nintzan, agorraren bostian, kabo edo sargento izateko ustian. Zerratko oportunia, noktua rapatu, amaik aia beteko sargento nombratu. Urulte bete baino len, nintzante niente, regimentut ikan be, nintzala ausentea. Requiem tu vi sandecho amarurte onetan angel de ondas setan buenas aires sataná Kumia, oficialia Letrarik eskolarik Batere gabia Agustin Antonio Izandan eure izena Horietude zutenok Ezdan eure izena Ointtzen da den boria izena muratzeko, Agustin Antonia naizela esateko Batetik lau balazo, bestetik enfermo, haunaren abizuak. Noi esek diraklaro, moka sartzeran oia, komentu batera. Esusaren esposa Betiko izatera Adios amaneuria Provintziania Ongi lastimatzen naiz Zu despeditzia Ongi lastimatzen naiz Zu despeditzia etzan eh, beste bat izango Xabier. Dasein. Mm, eta gabe beste ba? bat. Beste bat. Hemen <risa> <Beste bat. risa> esate du, bai, eh, Martina bezala hau oso Sebastire. denbora gutxin. Juanzen uh -huh. eh hori, eh, ba Lenbiz sargentoa gradteniente eta horlako graduazioa lortzen gazte, honengatik esatu da 16 urterekin 19ekin uh -huh. eh, nesiumenzen. Martina. Martina, gure Martina. Martina. Eta gero berriz esate du, bueno, izenarena gutxi nuezkoa da, zeren agian mm -hmm. berak hartu zuen Agustin Antonio eta gero esate du, bueno, ba Agustin Antonio esnaiz, Agustin Antonia, esa <coughs> nese makumeadela, está? Claro. Or, es que hori da joko bate esateko ba. Ez nahiz gizona, emakumean Hori haitu ez dut enok, hori ez tan Eure izena Hori da, izen arena gutxina da mm -hmm. Ez dakitaz, hori esatu du monja sartu zala Ja, baina Estan eskondo, bau Baina esaten dut, hau ez da historia Hau da herritradizioa Eta herritradizioan zein da kuriosuna Emakumea eta idadea eta toki Esaterako, ez du esaten Buenos Aires atan esaten du pentsatu ha, baya, hori, esaten Buenos todo, Aires izango dela Por cierto, Aires, bueno, Argentina justo garai honetan bai independentizatzeko borrokan etari zela, eh? Uhum. Eta gero Angel de Ondarreta gertatu zuen e, gertatu zuen eta garai haietan hemendikara soldaduk eta joatera baita ere. Claro, claro, ba da Espainiako imperioa defendatzera eta horrezegatikan bain esan dugun, un trienio liberal ta vuelta gin sutela Tarriego ta, riego, ta zexer, bain suzen riego un militar sen soldado Ameriketara joateko zegoen Cádizen eta enberkatzeko zeudela esan zun, baina nola. Hemen lana dugu egiteko taara, joan behar, eta orduan joan zen madrilera, eta orduan inposatu zuten gobernu liberala eh? mm Hor -hmm. borrok asko izan ziren. Beste batean izen genuen, Espainiako imperioa galtzen dela Ameriketakua, justo urte hauetan. Eta oso gutxitan aipatzen da, baina seguro garrantzik aragarria ondia izan zuela, bai ekonomian, bai politikan, bai gauza guztietan, ez? Eh? Mm -hmm. Eta da, dena dela, eh, esaten zun bolta, honetara hueltatuz, E, hau herritra izioa kantatzen duen kanta bat, eta hemen gutxinekoa da, bat, datak eta tokiak eta hori historia dure batentzat, ezinbestekoa da. Ja. Zer bestela ez da historia, eta bai gertatu zen ez da gizzer, no ez da hori ez da historia, historia mm -hmm. da. Datu hau, hemen txeda okagu mm -hmm. Baina klara, hau herritra da, eta hemen interesatzen zaiena da kasuak, nola emakume bat, emakumea izan da gainera hori soldatu egiten den eta nola bukatzen den eta. Eta horreten inspiratu dela, ba, behar bada, ba, indatu batzu, bagira. Baina eske, azken eskenfinen kantatzen duenaren zatorigutxenekoa da. Importanteena da hori se. Gertakizuna, ez da? Hori da. Mm -hmm. Ze herri kantetan, tradizionaletan, normalean tra kantatzen da mundu tradizionala, baina beti beste aldetik hartuta. Mm -hmm. Ba esaterako, amodiozko kantaketa eta gelenak, ba, zoritzarrekoak eta izaten dira. Esken kantatzeko, ba, nago badut nobia bat eta ezkondu gara, horrek ez du graziarik, ipuia geren noiz bukatzen dira. Ba, eskont zen direnean, zehortik aurrera ja, bizi modua rontada, eta hori da kontatzen, beti kontatzen da, gauza berezia, ez? Uhum, uhum. Eta kanta hoetan ere, ba, hola esan egertzen da, ez? Baina Martina, bai, hori e, personaia historikoa dela bai, zen Bai, bai, bai, bera, personaia historikoa zen, pro, progatua dugu, eta bueno, oso gutxi, baina hor egon zela badakigu. Baina bestetan haipatu dugu pernando mezketarra edo patakon, Yeah. Eta esaten genuen nola batetik pertsonaia historikoa tiren, bueno, benetako pertsonaia historikoak datuetan dokumentatuak dira. Fernando Bengoitia eta Juan Antonio yeah. ust, Madariagaustara baina batakon horrela ezagertzen hori da herriak oraindik ere gorde duena baina osau eta osau gordetzen dena gorde baina aldatu egiten da daera berean ez. Mm. eta garatzen da ba, herriaren zati importantea dena eta gutxienekoa da bas, datuak eta ba, emakumeen horekin ikustu talako zerbait gertatu dela edo garai hartako beste adibide bat artuta beste emakume batena baina hori Granadan gertatu zen eta mm. justo borroka hoetan emakume durea liberalazen eta bueno liberalen bandera, la bandera delale libertad, askatosun erain bandera, brodatzeagatik harrapatu, eta absolutistak bueno, garrote bil eman zioten, eta hile egin zioten, ejekutatu. brodatzeagatik? Mm, bai, bai, eta ez urexe izan zena itzakia harrapatzeko. Baina, claro pentsatzen zuten, haimakumia izan da, naizu, bazekiten, bazela noela baiteko konspirazio bat, berriro itzari, ez? <gülüyor> eta ordo, nesetut zuta, ba, emakume harrapatu, banderarekin badaukagu, gainera froga garrir bat, bat, eta eh, ba, edarki zutuko dugu hau eta izen guztia kontatuko izkigu bereala. Baina emakume gizon portatu zen, Euskara ala, Zola esaten dena, eh? <gülüyor> euskara zezalde esaten, gizon portatu, emakume portatu ez da, esaten, eh? Por zerto, baina bueno. bueno ba, behar, eh, esaten hasi beharko dugu, ez da? Zergatik ba, eh, ba, eh, ba, eh, ba, ikustu ba, dut ba, horre izku iz, Guntzak gordatzen dituela, bere bereizketa orixida. batzuk egin beharko ez genetuzkenak. Claro, hor trampasko daude ez. Eta... Er, eredu hori da, eredu jator bat, baina zergatikan izan berdu gizonaren eredua. Hori da, bertsona, bai, bai. ba, bertsona bat, jator baten eredua. Batzotan Zain, galdetzen da, euskara seksista alda eta ez da, eta, bueno... Ezo men da bestek bizain seksista, baina halako espresiotan bai ikusten dela gizon portatu edo plaza gizona esaten denean, ez? Ba gure Mariana Pineda, protagonista hu, gizon portatu zen, ez zuen lagunik salatu eta zuzen hil zuten. Eta horreisek atikan ere, koplak eta ateraz izkioten gaur egun ere oraindik kantatzen direnak. Baina zer kantatzen da, bandera brodatu zuela hori berez zetzen beste munduko meritua eta koplak bukatzen dute esan, ez? Haik ediatan tristen Granada, que las pedras se hicieron llorar, deberra Marianita que mueren el kadalso por no declarar, por no declarar, por, por no, no declarar, dekarar. eta hortxe bukatzen dekanta. Ez es que hori ben, xera, hai. kontua. Eta horregatik, han erriak ere, gogoratzen du pinea,. Marianapine, zientoka lagunilziren gerraguetan en modu heroikoan gizonak, bai liberalako ekarlistak, baina, oie kastu egin dira, zergatik. Zer, Ze hemen kuriosuna hori xera, emakumea, Ba, hori ez, gizonari eskatzen zaion konportamentu eskatzea. Emakun beha izan da ba, bere lagunak salatu ba, izan bazituen pff, mundu guztiak gulertuko zuken eta ba, bertsorik gabeeratuko zuken. Baina, bueno, besta emaz geroatuko zen bezala. Ba, bai, hori da, ez? Baina Horixe ba, da ikusten ari garen, abonozul, lehenago ere komentatzen zeloena. Mm -hmm. Emakumeari etzaio alakorik eskatzen eta egiten duetenean horixe da berez bai, deigarria eta horrexeratik anateratzen zizkiokantak. Eta oraindik herri tradizion eta konservatzen dira. Bai, ikusten dugu bai euskaraz, bai ardaraz eta jakinea beste herrietan ere alako gauzagoa direlat. Mm -hmm. Egia da eta... Em gude zaio hauei ei hasiera eman geniela emakume batekin, Bizenta mm -hmm. Mogelekin eta gaur arte ez dugula beste emakun berik izan, bai. eh? Eh, hain hainda zaia, eh? emakumeak eh aurkitzea. Mm, ba bai, egia zen bai. E, oso zaila egiten zego dokumentuetan aurkitzea, emakumeak, eta gainera gu beti zailatzen gara mota guztietako jendea ekartzea, ez? Ekarreko bai, bai. militarrak, politikoak, paisak euskal tzaleak, korsarioak, e, bueno, bai, lapurrak, <laughs> bai. bertsalariak, denatarekan bai, bai. baina emakumeekin, oizen, bat bakarra aurkitugu euskal herrian, eta ez pentsa ere asko da asko aurkituko genituenik gogoratzen duzu, mogelek berak liburua idatzi zuen, eta e, itzaurrean bere burua zuritu egiten zuen eta galdetzen zuen. Bueno, badakit e, gizon asko galdetuko diola bere buruari nolatan, emakume hau, ez, emakume gaztetxo hau, zehura ere mm -hmm. gaztea baizena artean, nola ari da liburuak eta itzultzen eta ez jostorratza hartuta dagozkion lanetan, ez? Mm -hmm. ba, berak ere, egin egin zuen, baina ere, ikusten... zuen, nolabeten hori se, Bueno, pues... Ez ki, argi dago, e, gauza hauek harraruak zirelako, benetan salbospenak eta pena da, egia zain salbospen gehiago orkitzu ez izana, baina baina baina da, errealitate urasezen Eberkin, ba gustatola ez gustatu urasezen Eberkin, eskerrik asko Xavier Kerejeta gaurkoan nire, ba, horrelako perso nahi batea orkestu diguzulako ba, gogoradezagun ebere. ebere izena uh -huh, Martina, Martina, Iba Ibarriaga Eberkin, eskerrik asko agor Zubaiere.